Това беше втората лекция. Втората идея Човекът ковчег. Когато човекът е изпъдил Ам или Бог от себе си, той е станал ковчег. Човекът ковчег не умее да служи на пътя си. Човекът ковчег това е липса на човекът, липса на мироглед. Както знаете, съвременният човек има мнения по много въпроси, но няма мъдрост. Човекът Ковчег е отключен ад, защото той няма обежище в себе си. Няма извор, няма уединение. Кой ще пушне нечистия да се уединява към своя център? Няма такъв закон. Човекът Ковчег не обича тишината, защото той е опетнил и тя го е отстранила. Човекът Ковчег е пазител на старото невежество т.е. това е човекът на иллюзиите. Той е ограбил себе си и затова той търси да ограбва и другите. Понеже няма енергия, търси енергия от другите. Той търси да пие енергия, защото е провалил себе си. Човекът ковчег няма живот. Той има само движение към заблужденията. Човекът Ковчек си отнел правото да живее вътре в себе си. Той е посегнал на себе си и се е самоумъртвил. Човекът Ковчек е призовал себе си към наказание и сега го изплаща това, което ние наричаме съдба. Всички, които не търсят чисто и правилно Бога, са хора Ковчези. Човекът ковчег живее изменчиво, защото той не е вътре в себе си. Той не е господар на себе си. Човекът ковчег е тяло от ненужни знания. Той е изграден от многобройни заблуди. Човекът ковчег е всякога опасно за себе си. Земята сама по себе си е въртящ се ковчег. Човекът ковчег е влюбен най-вече във външните неща. Падналият човек е нещо като корабокрушенец на земята. Цялото човечество живее в дижи се ковчег, защото е изпъдено от Бога. Догонската мъдрост не признава знанията на ковчезите, т.е. на провалените хора. Човекът ковчег е изгубил древния си мироглед, т.е. своите таинствени очи. Човекът ковчег е потопен кораб, той няма сърце, и понеже няма сърце, той няма път към себе си. Който няма сърце, той има ковчег. Човекът ковчеки е изгубил Бог, т.е. бялата светлина. Своят истински водач. Чистото сърце няма ковчег. Той е птичка от вятър. Свобода!